Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu wa ala wa wa Rasulillah Nabi Allah Subhanahu wa taala, kembali bersama Anda dalam kesempatan kajian ilmiah bimbingan bahasa Arab untuk pemula dalam pembelajaran kitab Durusul al-Arabiyah li ghairi jilid yang kedua. Dan bagi para pendengar Raja yang sudah mendapatkan atau memiliki bukunya, silakan Anda bisa membuka Pembahasan kita sudah memasuki pelajaran yang ke-9 dan Alhamdulillah beberapa tamrin atau latihan-latihan dari e pembahasan Dars yang ke-9 ini sudah kita bahas dan insyaAllah kita lanjutkan pada latihan-latihan berikutnya. Kemudian Alhamdulillah pembimbing kita yang senantiasa setia memberikan ilmu dan bimbingannya dalam pelajaran bahasa Arab kita, Al-Ustaz Hamza Abbas filahullahu ta'ala.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 واشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين إخواني وأخواتي في الله أعزكم الله بالسنة الحمد لله segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana pada kesempatan malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita semua uh, dalam uh, bernamij uh, bimbingan bahasa Arab untuk pemula uh, dan sebagaimana disebutkan tadi oleh Ah Ehsan selaku pembawa acara uh, bahwa kita sudah sampai ke ad-dars eh uh, التاسع pelajaran ke-9 dan sekarang kita akan membaca la latihan ke-9. E, namun sebelum kita e, mulai pembahasan latihan-latihan yang masih tersisa di Ad-Darstasi ini, kita sapa terlebih dahulu ikhwan di studio kayfa halukum ikhwan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada ah, Abu Abu Abdullah ada Abu eh Abu Maryam, Abu Zuhri dan Abu uh, hah Abu Aisyah, alhamdulillah. Uh, di latihan kesembilan ini, <coughs> ikhwanu wa akhwatilla jazakumullah, uh, ada sedikit uh, penjelasan yang perlu dijelaskan terlebih dahulu, yaitu berkaitan dengan uh, bertemunya dua alif atau dua hamzah. Di latihan kesembilan ini Kalau kita baca contohnya uh, Al-Bihar Jam'u Al-Bahri Al-Biharu Jam'ul Bahri, al jam bahri. Uh, Maman Al-Bihar ya, kawan? Lautan Lautan. Lautan. Al-Bihar Jam'u Jam'a daripada Laut Al-Bahar Laut Kemudian uh, antum lihat Di sampingnya Ada tambahan Hamzatu Al-Istifham Hamzatu al istifham a a di sini sekali lagi dia adalah hamzatu al istifham hamzah yang e, bertugas untuk e, sebagai kata tanya hamzatu istifham di sini adalah hamzah yang digunakan sebagai kata tanya a ketika a digabung dengan kalimat al biharu antum lihat a al biharu Aal Biharu Jamul Bahri. Di sini kita temukan ada dua alif atau dua hamzah bertemu. Alas sekedali, kehwan. Yang pertama alif yaitu hamzah istifham. Kemudian alif yang ada pada alif lam. Karena dua alif ini ketemu dan sama jenisnya, maka dilebur menjadi satu sehingga menjadi satu alif saja dua alif atau dua hamzah ini dilebur di menjadi satu sehingga <coughs> dilebur sehingga menjadi hanya menjadi satu saja. Hanya saja uh, alifnya ini menjadi panjang. Sehingga uh, jawabannya adalah al-biharu jam'ul bahri. Al-biharu jam'ul bahri. Antum lihat ya ikhwan alifnya di sini? Uh, hanya satu hanya saja dia uh, panjang sebagai pengganti dari alif atau hamzah yang dihapus sekali lagi jadi dua alif ini uh, digabung dan dilebur sehingga menjadi satu saja hanya saja sebagai pengganti dari alif yang hilang yang sudah dilebur tadi ditambahkan harakat panjang untuk huruf uh, alifnya atau hamzahnya sehingga menjadi al-biharu jam'ul bahari uh, uh, wadah ihwan jelas di sini. Waduh. Nah, kata perintahnya di sini dilatihkan sembilan Ta'ammalil mitalah Ta'ammalil mitalah Memang mana ta'ammalil mitalah? Perhatikan Perhatikan contoh Thumma adkhil istifham. Kemudian Masukkan istifham alal jumalil atiyah Ke dalam kalimat-kalimat berikut Dan sudah kita baca barisan contohnya Yaitu kalimat al-biharu jam'ul bahri Kemudian kita masukkan hamzatu alistifham di sini. Hamzah yang digunakan sebagai kata tanya. A. Ketika digabung dengan alif pada kalimat al-bihar dilebur menjadi satu sehingga hanya satu alif saja atau satu hamzah saja akan tetapi alifnya ini di harakatnya jadi panjang sebagai pengganti alif atau hamzah yang uh, hilang. Sehingga jawabannya al-biharu. Jam'ul Bahari, Al-Biharu Jam'ul Bahari Dan begitu seterusnya Nanti insya Allah kita akan uh, Baca pada soal-soal uh, berikutnya uh, Dan nanti akan lihat uh, Seperti yang sudah kita jelaskan tadi Pada contoh Begitu caranya <coughs> Kita mulai Hwan di studio Ya hey. uh, Man Al-awwal man yakra Fadliya Bapak Abdillah Wahid al Iqras soal awalan, Al-Ana Al-Ana kharajta Naam, bentar Al-Ana kharajta Ma mana Al-Ana kharajta? Sekar, engkau se keluar sekarang Kamu sekarang keluar, keluar. Masukkan Hamzat al-Sifham Al-Ana kharajta Al-Ana kharajta Sahih, Al-Ana Kharajta, bentar jim Apakah engkau keluar sekarang? Naam. Ihsan, <Sessizid> Barakallah Fik. Assalamualaikum Abu Mariam. Ithnan. Ithnan. Al, Al Yawma. Al Yawma. Al Yawma. Al Yawma. Raja Abu ke min Dimas. Nama. Al Yawma. Raja Abu ke min Dimas. Min Dimashk. Nama. Sahih. Al Hari ini Bapa kamu kembali dari Dimas Damaskus. Nah, apakah hari ini bapakmu kembali dari uh, Damaskus? Nah, Hasan. Barakallah. Salata. Fathul Ya'qozi. Salata. Al-Mudarisu Maridun. Nah. Al-Mudarisu Maridun. Al-Mudarisu Maridun sah. Nah. Terjemah. Apakah, apakah guru sedang sakit? Apakah guru itu sedang sakit? Nah, Hasan. Ah, nah, Arba. Fathul. Nah. Al ah. nām. Nah. Al-mudīru qāla hākadhā. Ha nām. Nah. Guru berkata seperti ini. Nām, nah, sahih. Al-mudīru al al guru atau uh, kepala sekolah. Kepala sekolah. Nām. Al-mudīru qāla hākadhā. Apakah kepala sekolah berkata seperti ini? Nām, nah. ahsant. Al-mudīru, sahih. 5. Fadhaliyah. At-talibul jadidu kassarohad al-kursi Naam At-talibul jadidu kassarohad al-kursi Sahih At-talibul jadidu kassarohad al-kursi Naam, terjem Apakah siswa yang baru yang, memat yang mematahkan kursi ini? Naam, sahih Al-akhir, Masya Allah, pas Fadal, ayah Abu Zuri Sipta Hazat-talibu barabaka هذا الطالب ضربك nah, نعم terjemah apakah murid ini yang memukulmu Nah, di nomor 6 ini antum lihat apakah ada dua alif ketemu tidak tidak ada Nah, ini nomor 6 ini keluar daripada apa yang kita sudah jelaskan tadi tidak ada dua alif yang ketemu sehingga biasa saja ahada tidak ada alif yang dilebur dengan alif yang berikutnya nahsan nعم nak qira'ah latihan al-10 Then baca lagi kenapa hal mazhab Muslim. Tama lil misal, anda melihat latihan ke sepuluh masih nafis safah sitatin kita masih di halaman enam puluh enam. Hatta Ashir. Alhamdulillah. Tama lil misal, then ajab, an asailat atiati al ghiralihi. Tama lil misal, perhatikan contohnya. Tumma ajih anil asilatil aatiyah. Kemudian jawablah soal-soal berikut ala girarihi sesuai dengan yang disebutkan pada contoh, sesuai dengan cara yang ditunjukkan pada contoh. Di sini contohnya man khalakka? Man khalakka? Bagaimana man khalakka? Siapakah yang telah menciptakanmu? Jawabannya khalakani Allahu. Kalau Qaniyallahu yang menciptakan saya adalah Allah. Nah mudah, simpel sekali sepertinya. Uh, contohnya jelas, wale al misal. Nah simpel sekali. Ada pertanyaan, lalu kita jawab. Nah, uh, tay. Mak, nah, uh, sini ada, cuma ada 3 soalan saja. Nah, man, yang mana abdak? Uh, Nafan Abu Abdullahan Abu Mariam. Fodlim. Man dorobaka. Nah, terjem. Siapakah yang telah memukulmu? Naam. Darabani Khalidun. Darabani Khalidun. Naam. Darabani Khalid sahih. Naam. Naam. Man sa'alaka hadha su'ala? Naam. Terjemah, man sa'alaka hadha su'al? Siapa yang telah bertanya kepadamu tentang soal ini? Naam. Dekat dengan mikrofon ya, Siapa yang telah bertanya kepadamu tentang soal ini. Naam. <coughs> Sa'alani al-mudarris. Sa'alani al-mudarris. Sahih. Sa'alani al-mudarris. Sa al Sa al Mudarris. Sahih. Naam. Thalatha Fadliya ya Abu Zuhri. Thalatha. Araka Sahih. Araka mudarisu fil masjid. Araaka. Afwan. Araak al-Mudarisu fil Masjid? Naam Nama. Raaituhu. Raafan. Nama. Raaniya, raani Ra al al-Mudarisu. Tapi. Araak al-Mudarisu fil Masjid? Apakah Mudaris melihatmu di Masjid? Naam Naam Raniai al-Mudarrisu fil, al fil Masjid. Sahih, nampak. Raniai al-Mudarrisu fil Masjid. Sahih, apasent? Nampak. Barakah Allah fitu. Baik. Laala, nampak. Selamat malam. Baik. Ah, ah, di sini ada pilihan. Mana pilihan? Raa, anda raih apa? Di bawah. Di bawah. Jawabannya untuk ketiga jawapan ini. Raa, anda Antara ro anta, roa ita. Namp, di sini ada skrandaian penjelasan. Kalau seandainya eh, kata kerja roa ingin digabung dengan atau diisnatkan dengan al domir, fa'il, maka anda melihat perubahannya roa. Kalau kita tambahkan anta ro roa ita, roa ita. melihat di sini eh, alif maksurah setelah al istilah hamzah Alif maqsura yang ada di akhir kata ro'a itu menjadi ya. Ro'aita. Nah. Demikian. Wallahualamu'ala. Tapi kalau di sini di jawaban nomor 3 ini tidak dipakai ini. Nah. Fadal. Kita berikan kesempatan untuk selanjutnya bagi para pendengar roja yang ingin bergabung bersama kami. Dan silahkan anda bisa menghubungi di landerphone 021 8236543. Anda bisa menjawab tamrin atau latihan yang terdapat dalam latihan ke-9 dan ke-10 di halaman 22, afwan 26. Afwan 66 dan 67, jilid yang kedua. Silakan. Kita angkat. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Abu Hamidah di Bekasi. Ah, tafadhal, Bu Hamidah. Alhamdulillah bi khairu sab. Wa anta ladake alhamdulillah Wa fika barakallahu. أنت متابعنا مرة بلا بسكة. لا تاني تسعة وسبعة. أمان. التاسع. التاسع. رقم واحد. واحد. الآن خرجته. نعم. الآن خرجته. ممتاز. آه. الآن خرجته. ترجم. أنكوا خارج الآن. نعم. أפקك أنكوا خارج الآن. أحسنتم، بارك الله فيك. اثنان إثنان. اليوم. Rajah Abuca Ming Damascus. Nama. Al Yuma, Al Yuma. Rajah Abuca Ming Damascus. Sahih. Nama. Al Yuma. Terjem. Hari ini ayahmu kembali dari Damaskus Nama. Apakah hari ini ayahmu kembali dari Damascus? Muntazah, asant. Nama. Salata, alaikum. Salata. Al Muderisu Maribel. Luder itu Mariyun. Nah, masya Allah. Guru itu sakit. Apakah guru itu sakit? Muntaz, Barakallahu fiqom. Terima Abu Wassalamualaikum. Alkum khair. Assalamualaikum. Alkum salam, rahmat Allah, dan barakah. Jazakallah khair. Wassalamualaikum. Alkum salam, dan kita berikan kesempatan yang kedua Bagi para pendengar roja di rumah Di Wassalamualaikum. Alkum salam, rahmat Allah, dan barakah. Jazakallah khair. Wassalamualaikum. Alkum salam, rahmat Latihan yang ke selanjutnya tu masih sembilan. Latihan ke sembilan. No. Empat, Silakan. Wassalamualaikum warahmatullah. Wa Dengan siapa kamu di mana? Ummu Anissa di Bekasi. Taip. Nah, terfadli Ummu Anissa. Rakam arba. Rakam khamsa. Arba. arba. Nah, al-Mudiru allah ada. Nah, guru berkata seperti ini. Kepala sekolah berkata oh, seperti ini. Nah. Kepala sekolah berkata seperti ini. Sahih, naam. Al-mudiru kola ha-kaga. Nah, sahih. Apakah kepala sekolah berkata seperti ini? Nah. Kumsah. Apalibul jahidu kassaroha dal-kursiya. Nah. Murid baru mematahkan kursi. Taib. Apa alibul jadidu kassara hadal kursiyya? Sahih. Naam. siswa yang baru yang mematahkan kursi ini. Nah, Masya Allah, Sahih. Naam. Hadza atalibu darabaka? Ini murid memukulmu? Naam. Ahadza atalibu darabata? Naam. Apakah murid ini yang memukulmu? Naam, naam, ahsant. Afwan ukhat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabarakah? Masyaallah. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Jazakallahu khair Ummu Anisa. Nah. Baik, kita berikan kesempatan yang ketiga bagi para pendengar Hoja yang lain. Silakan di belakang Abu Hamida dan Ummu Anisa. Di 021 823 6543. Ya, silakan di 021 823 6543. Iya, tafadhol. Ah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. siapa Ummu di mana? Ibu Ibu Tina di Cijantung. Baik. Naam. Uh, wahid nah, Yang mana Umutina sekarang? Uh, yang nomor 1 Artian ke 10 nomor 1 Iya, yang nomor 10 Tiga-tiga nya ya Ia, Iya, iya Mandorobaka, Siapa saya yang memukulmu? Naam Dorobani Hamidun Dorobani Hamidun, naam Yang memukul saya Hamid Taib, Ahsan Man sa'alaka hazal, hazal su'ala Ikhra al-raqam isnan oh, Isnan, isnan Man sa'alaka hazal hazal su'ala Naam Uh, siapa yang menanyakan soal ini? 6. Soalan ni, soalan ni hadza su'ala al ustaz Naam. langsung saja sa'alani al-ustadz. Aa, sa'alani. Al -sa Aa, -sa sa'alani ustadz. Sahih. Naam. Siapa yang eh sudah ya? Naam. Fadal. 3 hadan. 3. Ara'a kal mudarris fil masjid? Naam. Apakah Apakah engkau melihat hmm, siapa yang melihat di sini Ibu Tina? Oh. Alam mudarrisu fa'il lisitu. Makasih. Apakah guru melihatmu? Oh. Apakah guru melihatmu di masjid? Naam. Ya. Hmm. roa roa ro nial roa Naam atau la, Ibu Tina. Pakai ya? naam atau la dulu. Apa? Soalnya pakai A Maka jawabannya kalau bukan Naam atau La Pilih yang mana Ibu Tina? Naam atau La? Nah soalnya kan pakai A Ya aro aro akal risu fil masjidih Naam jawabannya Jawabannya Roanial Belum lengkap Ibu Tina Belum lengkap Ada Aini. yang perlu dilengkapi terlebih dahulu sebelum mengucapkan itu tadi Jadi aro. Jawabannya Naam Roanial muda Naam, Quran Nial Muda Risu Fil Masjid. Naam. Nah, هذا هو صحيح. Ada pertanyaan sedikit, Sus? Eh, فاضل. Eh, yang yang agak ke belakang sedikit, singkat saja. Eh, yang dikatakan eh ibu kota Irak, kemarin dulu saya dengar hanya diucapkan Baghdad. Apakah itu sama dengan Makata terus eh, namanya? Bairumun, eh, sori. Baghdad atau Baghdadu maksud saya? Naam, naam. Ya. Nah, begitu saja. Itu saja, baik. Nah. Ya, e, terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Nabi ayat dua bagdad ada ayat ayat dan istimewa yang masyarik Nah, sehingga antum kalau uh, dalam posisi dia uh, berdiri sendiri maka dia tidak bukan bagdadun dan juga ketika dalam kondisi majurur dia tidak majurur bil kasra tapi majururun bil uh, fathah. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Demikian dan sekilah ter pada Mutina atas pertanyaannya. Kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar roja yang lain di 0218236543. Silakan di belakang Ibu Tina di, di jantung 0218236543. Tapi tafol dong? Ya, Silakan. Masih terputus. Silakan bagi para pendengar roja yang lain yang ingin bergabung bersama kami dalam kajian interaktif di. Uh, pembelajaran bahasa Arab kita malam ini bagi Anda yang baru bergabung dalam uh, jilid yang kedua, Anda bisa membuka di halaman 66 dan 67, tamrin yang ke-9 uh, dan ke-10. Silakan di 0218236543. Tafadhol. Iya, silakan. Halo. Iya. Assalamualaikum Waalaikumsalam ya, warahmatullahi Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Abdul Wahid di Cijanger. Pak Abdul Wahid di Cijanger mohon dikecilkan suara monitornya, Pak. Iya. تحف شكرا نعم, نعم. فضلكا عبد اللهيد كيف حالك الحمد لله أنا بخير كيف حالك أيضا أنا بخير والحمد لله أيضا ما شاء الله فضلكا عبد اللهيد رقم تسعمائة واحد رقم واحد, رقم واحد. نعم أنا خرجت نعم صحيح اه اسبانيا بلندن نعم احسن فضل فضل Uh, isnan Al yauma rajaa'a abuka Antum belum jawab soal yang pertama tadi Pak oh, Abu <laughs> ya. Nah. Al ana. Nah. Al aal ana kharajta. Sahih, nعم. Nah. Isnan. Nah. Al yauma rajaa'a abuka min Dimashq. Naam. Al yauma rajaa'a abuka min Dimashq. Sahih, nعم. Nah. Sahih. Tiga. Sih. Nah. Al-Mudarrisu Maridun. Al-Mudarrisu. Sekali lagi, Pak Abdul Rahim. Al-Mudarrisu Maridun. Nah. Al-Mudarrisu Maridun. MaashAllah. Hm. Istimir. Terus, Pak Abdul Rahim. Empat. Empat. Al-Mudiru Kala Hakada. Al-Mudiru Kala Hakada. Nah. Sih. MaashAllah. Lima. At-Talibul Kasaro Kasaro hadal... Simnya, simnya ditasdit Kasaro Kasaro Hadal Kursiya Naam At-talibul Jadidu Kasaro Hadal Kursiya Naam Sahih Al-akhir Siddah Al-akhir Siddah Hadat-talibu Dhorbaka Naam ah, Hadat-talibu Dhorbaka Naam Mumtaz Mumtaz Syukuran Pak Abdullahid Ada pertanyaan Pak Abdullahid Sementara belum. Terima kasih. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hey, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada Pak Abdul Wahid. Kita teruskan kembali untuk satu orang penufon di line telefon 0218236543. Kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar hujah. Silakan bagi yang ingin ber berpartisipasi dalam kajian kita malam ini. Ia ya, Taufal. Silakan. Hello. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Di mana Umu? Di Tangerang. Okey. Pak okay. Tafazolli Umuraihan. Umuraihan dia namanya? Nihan. nihan. Oh Afan Umum Nihan. Fazol. Kemahid hal latihan ke sepuluh. Enam. Yeah. Siapa yang memukul? Enam. Zoro bani Fatimah. kalau pakai. Ah, Zoro batin Sahih enam. Fatimah nah. yang memukulku. نعم nah, nah. nah. uh, nah, nah. siapa yang bertanya siapa yang bertanya kepadamu pertanyaan ini nah. al ala. al nah. guru bertanya kepadamu pertanyaan ini نعم nah. صحيح Al-mu'allimu fi al-masjidi? guru itu melihatmu di masjid? Naam. Naam. Al-mu'allimu fi al-masjidi. Sahih, naam. Ya, guru itu melihatku di masjid. Masyaallah. Naam. Syukran ummu. Jazakallahu khair. Barakallahu fik. Wa alaikum. wa barakatuh. Naam, nuasil qira'at tamarin, ya ikhwan. Uh, tinggal berapa latihan akhir yang belum dibaca ini? Ada 15, Masya Allah. Jadi, Insya Allah malam ini kita akan selesaikan semuanya, Insya Allah. Uh, kita masuk ke At-Tamrin Al-Hadi Ashar. Sebenarnya ini yang ke latihan ke-11 ini bukan bukan soal. Hanya saja kita diminta untuk uh, ta'amal al-kalimah al-atiyah. Mana ta'amal? Perhatikan. Al-kalimah al-atiyah. Kata, al -kata, di, bawah kata di bawah ini. Nah, uh, yang perlu diperhatikan di sini adalah kalimat atau kata makna. Ma'ana, antum lihat di akhir kata Ma'ana itu ada alif. Hanya saja alifnya bentuknya alif uh, seperti ja. Ya. Hmm. Alif yang berbentuk seperti ya ini kita kenal dengan alif maksuroh. Hmm. Alif maksuroh. maksuroh. Penulisannya, nah, alif, alif bengkong <laughs> atau alif bebek beberapa orang bilang alif bebek karena bentuknya itu seperti uh, yeah. bebek. Nah, ya. Yeah. Uh, yang perlu diperhatikan di sini adalah penulisan huruf terakhir ketika dia disambung dengan domir. Sekali lagi yang perlu diperhatikan di sini adalah penulisan alif maksurah setelah dia disambung dengan domir kata ganti. <coughs> Antum lihat ma'na, lalu ketika kita gabung dengan domir Ma'anahu Ma'anahu Antum berarti ya kawan? Apa yang terjadi dengan alif e, maksurah itu? Menjadi alif biasa. Menjadi alif biasa. biasa. Ma'anahu Tetap nunnya panjang. Tetap ada alifnya Hanya saja alifnya berubah Bentuknya menjadi alif biasa Ma'nahu Lalu kata berikutnya Ma'naha Jadi kesimpulan daripada Alatian ke sebelah sini Untuk penulisan Kata ma'na eh, Yang belakang Atau huruf eh, Terakhirnya eh, Alif maqsurah Maka eh, ketika dia Disambung dengan domir maka dia berubah menjadi alif biasa ma'naahu atau ma'naha ma nah ee واضح ikhwan jelas insyaallah واضح hmm. jadi untuk penulisannya ini yang perlu diperhatikan penulisan alif maksurah ketika dia digabung dengan uh, dhamir wallahu alam bisawab kita masuk ke latihan ke-11 juga uh, afan, latin ke latihan ke-12 juga latihan ke-12 ini sebenarnya bukan soal hanya saja ada beberapa kaidah yang perlu diperhatikan di sini dan perintahnya sama, ta'ammal amal al gharimat al adiyah. Perhatikan kata-kata berikut. Kalau antum perhatikan di semua uh, soal ada rukum wahid, istina, salah, saarba, <coughs> di situ antum akan perhatikan bahawa ada harful jar yang disambung dengan ma al Dari keempat soal itu antum akan temukan semuanya ada harful jar, ada min ada bi ada ada al ada lam ada an antum lihat bukankah ini semua harful jar ya khan al ala segalaalik hmm. kemudian harful huruful jar ini disambung dengan ma kata ma alistifhamiyah ma yang dipergunakan untuk kata tanya apa yang terjadi jika seandainya ma yang panjang itu di, di, disambung atau didahului dengan harful jar antum lihat raqam wahid nomor satu min kalau kita gabung dengan ma Maka mim ma Apa yang terjadi ya Apa yang hilang di huruf ma Alifnya ya. Yang pertama nunnya melebur dengan mim Sahih ya. Nunnya melebur dengan mim uh, Sehingga uh, nunnya hilang menjadi mim Mim di tasdid uh, Tapi apa lagi saya Alifnya hilang Alif yang ada pada ma hilang Mim ma jadi pendek Sehingga kesimpulan di sini ya eh ma alistifhamiyah ma yang dipergunakan untuk kata tanya jika disambung atau didahului oleh harf jar maka alifnya hilang jika didahului oleh harf jar maka alifnya hilang. hilang ini yang penting untuk di, dipraktikkan contohnya mimma kharaqallahul insana antum lihat mimma sekali lagi nunnya dilebur ke dalam mim maka <coughs> mimnya diberi tasdid Kemudian eh, karena ma didahului oleh harf ul-jar eh, Maka alifnya hilang Mimma Mimma khalaqallahul insana Khalaqahu min tin Terjemah ya kawan Mimma khalaqallahul insana Afadhal ya Abu Mariam Dari apa Allah menciptakan manusia? Nah, khalaqahu min tin Allah menciptakannya dari tanah Nah, dari tanah uh, liat Atin ke sudah kita bahas Abturab Al-mukhtalab al al al Bil-ma bil -na. nah. Kemudian Rekam Isnan uh, Ada harf ujar Ba Al-ba Bi Digabung dengan Ma Sekali lagi uh, Jika Ma didahului oleh harf ujar uh, Alifnya Hilang Bima Bima Katal Tal Hayyata Bima Qatalat al-hayyata qataltuha bilhajari hajari Qataltuha bilhajari hajari ya Abu Abu Maryam awalan wa taljim Bima qatalat al-hayya Naam Qataltuha bilhajari hajari Naam Dengan apa engkau membunuh ular Aku membunuhnya dengan batu Ahsan Naam Sekali lagi bima hamanya ketika disamune harful jar maka alifnya menjadi hilang Nah Alan salata uh, Lam al ditambah dengan ma li dengan ma lima lima kharajta min al fasli lima kharajta min al fasli kharajtu li annani maridun kharajtu li annani marid ya, uh, abu zahri anta iqra wa tarjim <coughs> lima lima kharajta min al fasli kharajtu mi Raj itu di <li> Ananimarilon. Nah. Mengapa engkau keluar dari kelas? Aku keluar karena aku sakit. Asant, ah, barakallahu fiqum, Sahih. Alakhir, contoh yang terakhir. An ditambah dengan ma. Sekali lagi, bagaimana kahirnya tadi, Okon? Kalau ma di oleh harf fujar, barokah Al alif alifnya hilang. Nah. Amma, amma, antum lihat contohnya amma bahat fi al madrasati bahathu an saati bahathu an saati contoh yang kedua masih amma amma sa'al al mudarrisa amma sa'al al mudarrisa sa'altu an al an al imtihani sa'altu an al imtihani man yiqra fadli abu abdullah amma bahatha bil mana amma amma dsinni apa tentang apa yang kamu cari nah bahatha fil madrasati nah tentang apa yang kau cari di sekolah kalau kita dalam bahasa kita mungkin lebih enak apa yang Baik. kamu cari nah tapi sekali lagi untuk kalimat bah bahasa itu muta'ad-dibi'an Bahasa itu harus pasangannya dengan an Nah sehingga nanti jawabannya bahas tu'an Nah fadal ya khid Bahas tu'an sa'ati Saya mencari jam tangan saya Nah saya mencari jam tangan saya sahih Nah Contoh kedua Anna. Amma, amma sa'alta al-mudarisa sa al Nah <tuh> Apa yang kau tanyakan kepada guru? Nah. Soal tuhu anil imtihani. Nah. Aku bertanya kepadanya tentang ujian. Tentang ujian. Soal tuhu anil imtihani. Sahih. Jadi apa yang bisa disimpulkan dari latihan kedua sini, ikhwan. Bahwa yang pertama bahwa uh, Ismul Istifham ma Ismul Istifham ma Itu bisa didahuli dengan harf ujarah. Bisa didahuli dengan harful jar Kemudian yang kedua Ketika dia dia didahului oleh harful jar Maka konsekuensinya Alif yang ada pada ma itu dihilangkan Jadi pendek nah. Dan kalau kita lihat dalam Al-Quran pun sering kita temukan begitu Contohnya untuk amma misalnya Dalam surat yang masyur yang dihafal banyak orang Itu surat yang pertama para juz yang ketiga puluh Amma yata Mimnya di disini eh, Pendek karena didahului oleh harf eh, an Uh, mungkin kita rehat sebentar nanti Insyaallah kita ajukan slide. Eh, peninggalan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kita akan rehat sejenak jangan kemana mana tetap di kajian kita bimbingan bahasa arab untuk pembuluh dan kita akan simak beberapa ceda berikut ini terlebih dahulu. القران افلا يتدبرون القرآن افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها رجاء نادي الدعوه اهل السنه والجماعه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الدين عند الله الاسلام ومختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغي بينهم وَمَن يَكْفُر بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُرْسِلُنَّ bahawa Islam adalah agama yang Allah ciptakan bagi setiap manusia yang lahir, yang Allah telah fitrahkan manusia berdasarkan agama Islam, dan ini tidak ada perubahan bagi ciptaan Allah Taala, ta yang Allah telah ciptakan seluruh manusia berdasarkan fitrah ini. Oleh kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menerima satupun din, satupun agama kecuali al Islam. Bagahanya Islamlah satu-satunya agama yang sah di sisi Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yattaghi ghayra al-islamu diinan tan la yuqbal minhu wa huwa fil radio dakwah Assalamu'alaikum warahmatullahi Al-ladzikiri Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala, ahlihi, wa sahbihi, wa man, wa ala kembali bersama Anda dalam kajian ilmiah di malam dengan pembahasan bimbingan bahasa Arab untuk pemula. Bagi Anda yang baru bergabung bersama kami dalam kajian secara langsung dari kitab Durusul Arabiyah li-ghairina tikun biha, silakan Anda bisa membuka bukunya di halaman ke 67 dan kita akan lanjutkan kembali latihan yang ke 13 dan kepada Aos Hamza kita persilahkan Bismillah wa salatu wa salamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahabatihi wa muala wa <tuh kena cough> Nuasil, kita lanjutkan kembali uh, kita sudah sampai di latihan yang ke 13 hmm. At-Tamrin At-Tharith Ashar Raitum Ya Khuan untuk ya. melihat uh, Sofakam uh, Sabah Atunwa Situn Halaman 67 Di sini disebutkan Ta'amal al-mithala Maman ta'amal al-mithal Perhatikan Thum maktub al-jumal al-atiyah Kemudian tulislah Ba'da ba tahwil Setelah teruplah Al-kalimat al-latih tahta khat ila jumuh kata yang digaris bawahi menjadi jamak menjadi jamak sahih perhatikan contoh kemudian tulislah kalimat-kalimat berikut setelah merubah kata-kata yang di bawahnya garis menjadi jamak menjadi uh, jamak contoh manal fatalladzi kharaja minal faslil ana manal fatalladzi Kurajo min fasl il kata yang dikasih garis yang mana ya kon al fata, -fata. jamaahnya adalah al fityah al fit kita lihat jawabannya manil fit ya tu aladina fasl il ana manil fit ya tu fasl il yang pertama al fata kita ubah menjadi jamaah Kemudian di, dengan dirubahnya al-fatah menjadi jamak itu ada beberapa perubahan-perubahan lain yang diperlukan. Di antaranya misalnya kalimat al-ladhi. Kata al-ladhi yang nanti kita akan bahas pada latihan yang ke-14. Yaitu tentang al-asma, al mausulah Al-ladhi di sini uh, maka perlu dirubah. Tidak bisa kita uh, tetapkan seperti pada soal al-ladhi. Tetap begitu, tidak. Karena sudah berubah al-fata menjadi al-fithyah maka al ladhi juga harus berubah. Manil fiyatul fithyatul ladhina. Kemudian juga yang harus berubah adalah kata kerjanya. Kharaja kita rubah menjadi kharaju. Kharaja kita rubah menjadi kharaju. Jama' juga. Karena ee uh, a'idul fa'ilnya adalah Jama' maka uh, al-fa'ilnya dhamir Jama' Koraju min al an. Sekali lagi, uh, tadi yang kita ubah adalah al-fatah, al-fatah mufrad. Kita ubah menjadi jama' menjadi al fityah Kemudian ketika ketika kalimat uh, atau kata al-fatah berubah menjadi al fityah uh, itu menyebabkan beberapa kata-kata lain juga harus berubah, tidak bisa dipertahankan, harus berubah. Di antaranya allah di ismal mausul di sini yang nanti akan dibahas pada latihan berikutnya harus berubah allazi yang tadinya mufrad menjadi jama alladzina. Kemudian juga kata kerja kharaja yang tadinya domir mufrad sekarang menjadi domir jama kharaju. Nah, sehingga jawaban lengkapnya manil fatiatul ladina kharaju minal fasl ana. Wah, dah. Dan begitu seterusnya. Fahim dah? Kita baca dulu sama-sama ya ikhwan, contohnya. Sepertinya ngantuk sudah mulai ini di studio. Nah, Abdullah, statement makarit. Manil fatal ladi kura min alfasl alana al ana. Manil fatal ladi kura min alfasl alana al ana. Manil fitiatul min alfasl alana al ana. Manil fitiatul min alfasl alana al ana. Nama. Ada. Al. Al. Al. Al. Al. Al. Al. Al. Al. Al. Al. Al. Mana? Min, aina, min uh, Abu Maryam atau Abu Zuhri? Mm. Fathir Abu Zuhri. واحد. Mana orang yang masuk ke dalam rumah kalian sekarang? Nama. Terjemah. Siapa laki-laki yang masuk ke dalam rumah kalian sekarang? Nama. Mana kata yang di garis bawah? Ar Rojul. Ar Rojul. Silakan diubah. من الرجل الذين دخلوا بيتكم الآن. مرة أخرى يا ابا زهري. الرجل من جدي؟ أفن. نعم. من الرجال؟ نعم صحيح. الذين دخلوا بيتكم الآن. صحيح نعم. من الرجال الذين دخلوا بيتكم الآن صحيح. الرجل من جدي؟ الرجال. مين اسم موسول الذي من الذين؟ Kemudian kata kerja dakhala menjadi dakhalu sahih ahsant. Fadli ya abah Maryam, faddal itsnan. Aina at-talibu jaa amsi? Naam. Aina at-tullabu ja'u amsi? Naam. Aina at-tullabu ja'u amsi sahih. At-talib adalah at-tullab. At-tullab alladhi ini mufrad, kita rubah menjadi jama' alladhina. Ja'a ja'u. Nah, ahsant. Eh, Salah tak? Fadal akhi, al-akhir Ya Abu Abdullah Naam Darabtul waladul ladhi darabni Darabani, darabani. Darabtul walada Ayat Darabtul waladul ladhi darabani Naam Tarjim Saya memukul anak yang telah memukul saya Naam Balaskan tu meh ya. Saya memukul anak yang memukul saya Naam Baik Misal fakat Ini cekatlah contoh saja ini Naam Padahal mana kata yang dikasih garis sini? Al walad. Al walad. Nah. Jamaknya adalah auladu. Al aulad sahih. Darabtu al aulad alladhina. Auladan. Darabtu. Darabtu al, al aulad alladhina darabuni. Sahih, darabuni. Naam. Darabtu al aulad alladhina darabuni. Mengapa al walada bukan al waladu ya uh, uh, Abu Abdullah? mafon bih mafon bih al waladu uh, al waladu al walad na'am wala al waladu nah. Wal -wala maka jadi jadi fail di sini ahsant ah, na'am eh nah. uh, hal naftah al majal al mustami uh, nu -nu aw awalan thumma naftah fi al akhir na'am awalan nwaasil awalan awal. baik uh, kita lanjutkan di latihan ke-14 uh, sekali lagi ini latihan ke-14 ini sepertinya bukan uh, bukan ada uh, apa namanya soal-soal uh, yang kita lihat tapi Uh, ada penjelasan terlebih dahulu sebelum kita masuk situ yaitu penjelasan tentang Al-Asma al mausulah Nah, sebenarnya di buku ini di, ba di bagian akhir setelah soal-soalnya tapi tidak mengapa dijelaskan terlebih dahulu bahawa uh, kalimat Al-Ladhi yang sudah kita baca sebelumnya di latihan ke-13 itu dikenal dalam bahasa Arab dikenal dengan nama Al-Ismul Mausul Al-Ismu -Is -al Al-Mausul kata sambung kata uh, sambung <coughs> dan kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita al-ladhi uh, yang nah ini mungkin agak sedikit ini agak sedikit uh, agak janggal tapi begitulah terjemahan dalam bahasa kita kemudian uh, uh, al-ismul mausul ini ada yang dipergunakan untuk uh, mu'zakar ada yang untuk mu'annas kemudian ada juga yang untuk mufrad, ada juga yang untuk jama' jadi sekali lagi kalau kita mau bagi al-ismul mausul ini Pertama dia dibagi menjadi dua. Antum lihat di latihan ke eh uh, uh, di halaman 68. Penjelasan tentang al-asmaul mausulatu. Enam. Ada al-muzakkar, ada al-ism al-mausul untuk muzakkar, ada al-ism al-mausul untuk Mu al muannas. <coughs> Kemudian masing-masing dibagi lagi menjadi dua. Setiap al-muzakkar dan al-muannas ini ada yang mufrad, ada yang jama ada al-muzakkar yang mufrad ada muzakkar yang jamak begitu apa? pula sebelumnya mungkin isim mausul itu sudah apa? eh uh, kata sambung, sambung. alisim mausul sudah kita jelaskan tadi kata sambung. kata sambung nah uh, sekali lagi eh uh, alisim mausul dibagi menjadi dua pertama al-muzakkar kemudian al-muannas kemudian setiap al-muzakkar dan al-muannas itu dibagi lagi menjadi dua ada yang mufrad ada yang jamak jama. masih ingat apa mana al-muzakkar dan muannas nah Al-mudzakkar laki-laki, al-muannats perempuan. perempuan. perempuan. Al-mufrad tunggal, jama' al-jama' jama', a. jama a. lebih daripada uh, dua Kita lihat sekarang al-mudzakkar yang mufrad. Contohnya, manal fatal ladzi dakhala al-fasla al-ana. Manal fatal ladzi dakhala kita loncat loncat sebentar. Seharusnya urutannya soal-soal dulu baru kita masuk ke penjelasan. Tapi saya lihat, walaupun, kayaknya akan lebih baik jika dijelaskan dulu baru setelah itu kita masuk ke soal-soal di atasnya. Uh, sekali lagi, untuk al-muzakkar al-mufrod, contohnya adalah manil uh, ya fata ladi dahul al-fasl al-ana mana ism al-musul di sini kon? al-musul di sini adalah al-ladi. Antum lihat di sini dia al-muzakkar dan al-mufrod. Untuk laki-laki al-fata kemarin juga untuk uh, al-mufrod. Kemudian ketika kita ubah menjadi jama. Manil al al isim, al -isim al al ladina, dalam al-fasl Mana ism, al-ism di sini kon? Allahina. Al dia untuk mudahkara tang wanaf. Mu Kemudian dia untuk uh, jama. Allahina. Ya ada tambahan apa di sini kon? Ya. Ada uh, nun, tambahan nun. Allahina ditambah dengan nun. Allahina. Nah, sekarang bagaimana yang wanaf? Kita mulai dari Al-Mu'annath, al mufrad Manilfataatul laddi Ya, Antum lihat ya, kawan Manilfataatul laddi Dakhalatil fasla al-ana Manilfataatul laddi Dakhalatil fasla al-ana Aina al-isama al-mawsool Huna, ya, kawan Al-Lati Al-Lati Huna, lil-Muzakr, atau lil-Mu'annath Mu'annath Thumma, lil-Mufrat, atau lil-Jama' mufrad atau lil jama Mufrad. al lati jadi kalau al al al al muzakkar tadi dengan zal, kalau untuk al muanth dengan tak. Muzakkar zal muanth tak. Al muzakkar al ladi al muanth al lati. Nah, sekali lagi al lati ini untuk mufrohat atau untuk jamaah? Untuk mufrohat. Mufrohat. Muanth sahih muanth. Nah, tapi untuk mufrohat atau jamaah? Untuk mufrohat. Nah, sekarang kita lihat jamaahnya. Uh, Manal fatayatul al al mana ya lati dakhalna alfasla alana Manal satayatul lati dakhalna alfasla alana antum biat mana alism almusul huna fi hadhihi aljumla ya ikhwan lati dia untuk muannas alas tapi kalau al lati untuk mufrad sekarang lati untuk kita tambahkan apa di sini apa penambahannya alif. adanya alif setelah lam Allati. Tambahannya di depan. Kalau tadi kalau uh, uh, mudzakkar jama, tambahannya di belakang nun. Tapi sekarang di sini tambahannya untuk allati di depan. Allati atau allai boleh allati atau allai. Al al karena kita temukan dalam Al-Quran dan beberapa Nas-Nas yang lain, karena menggunakan allai diperbolehkan. Jadi untuk untuk jama muanas ini ada dua bentuk. Yang pertama allati. Atau Allah'i nah. Jadi kalau kita simpulkan uh, Sekali lagi Mawha ala alismal mausul Ismul mausul uh, adalah uh, Kata yang dipakai untuk Menyambung antara dua Kata sebelum dan sesudahnya Dan nanti insya Allah kita akan pelajari Pada babnya uh, Ada beberapa mustalahat lain yang perlu di, uh, Diketahui, tapi tidak sekarang Kita jelaskan Kemudian uh, alismal ismul mausul ini Dibagi menjadi Dua, ada yang untuk muzakkar, ada yang untuk muannas. Mu Kemudian masing-masing ini juga dibagi lagi menjadi dua, al-muzakkar dan al-muannas. Masing-masing dibagi menjadi dua. Ada yang untuk mufrohat, ada yang untuk jama'. At. jama, at. jama at. Tolong sebutkan yang untuk mufrohat muzakkar istemewa musulnya. Alladhi. Alladhi. Untuk jama'. Alladina. Muannas. Alladhi. Alladhi. Alladhi dengan tak. Uh, Jamak mu'annas al-lati All atau al-la'i All ada dua uh, bentuk tidak disebutkan di sini tapi kita tambahan dari kita sebagai fa'idah bahwa al uh, bentuk lainnya adalah al-la'i -la baik uh, adun wazih uh, anda rasa jelas insyaAllah wazih insyaAllah baik nanti <coughs> kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan tapi kita masuk terlebih dahulu ke latihan 14 yang diatasnya Taammalil mithala mamana taammalil mithal perhatikan, perhatikan contoh sum al jumal al atiyah kemudian tulislah kalimat-kalimat berikut ba'da ba tahwilil kalimatill lati tahtaha ila jamu' setelah merubah kata-kata yang di bawahnya ada garis menjadi jama' nah, ada berapa soal nih 1 2 3 4 5 نعم فضل نبدأ من الاخوة في استوديو ثم نفتح المجال من يبدأ انت ابو مريم خلاص انت برأت ابو مريم ثم ابو زوري انت برأت ابو عبد الله لم لم, لم يبدأ بعد لماذا الترتيب مغاير روتاني يبدأ بسمية الهيماتيكة سأل اه طيب لا بس يا اخي واحد نعم <tallibatullati>, talibatul Lati, talibatul Lati, dah kalah, kalah ilfazla. Nah, dah la, lalu la syrik fil kera, jambur jambur. Talibatul Lati, talibatul Lati, dah kalah ilfazla. Anah, mina Hindi. Sahih. Nah, terjem. pelajar yang nah, baru nah. masuk kelas. Nah, saat ini adalah eh, dari India. Dari India, Sahih. Siswi hmm. yang masuk ke kelas sekarang dari India. Dari India. Nah, dari mana anda tadi hakimnya? Nah, hak. ah. nah fizar, lepas. Al Talibat, al Talibat, al Talibatul Lati dakhln al Fasl al Ana. Minal Hindi. Nah, ada misalah. Lebih susah. Masih kira. ada, ada, ada soal ya. Kalau bilang cuma tiga sah. Sah, sah. Anak begini ini soal saat pertama. Ternyata tidak kelihatan dengan jawapan sah. Nanti mencuba baca soalnya saja. Baru baca contohnya saja. Dibaca saja e, contohnya lah, Bas. Siswi-siswi yang baru masuk kelas saat ini dari India. Dari India. Nah. Jadi atali batu kita rubah menjadi atali At batu. Mole al alati menjadi alati. Al Kemudian ada ada kata kerja juga harus berubah. Yang tadinya dakhalat menjadi Dakhalna Nah, asant Allah ni kera alqawaid. Antara antara baca soalan dan. <laughs> Wahid <laughs> alfata tulati ain dal inda al mudirati ukhtu maryama sahih nعم nah. pemudi yang ada di sisi kepala sekolah adalah saudaranya Maryam sahih saudara perempuannya saudara perempuannya Maryam sahih ahsant nعم nah, ente rubah menjadi jamak al fatah menjadi al fatayat al fatayat ahsant al fatayatul lati Maratonah Al Fatayatul Lati. Al Fatayatul Lati Indal Mudirati. Uhtu? Uhtu Marium. Uhtu Marium Sahih. Ahwatu Marium Sahih ya. Sant. Ahwatu. Ahwatu. Mariumah. Nah. Maratonah Iya. Abu Abdullah. Al Fatayatul Lati Indal Mudirati Ahwatu akhawat Maryam. Akhwatu Akhwatu Maryam. Naam, tidak bisa ini, tidak bisa tidak bisa tidak bisa dipertahankan uktunya harus diganti dengan akhwat. Nah. Sahih. Fadal ya Abu Maryam au Abu Zuhri? Maryam. Abu Maryam, fadal. Masyaallah. At-tabibatul lati fi mustashfal wiladati min Ingaltharro. Naam. Fadal, dokter perempuan yang berada di rumah sakit atau rumah bersalin Naam. Berasal dari Inggris Sahih At-tabibatul lati Fi mustashfal wiladati Min ingkaltar Nah At-tabibatul lati Fi mustashfal Sahih Ahsan. Barakallah Al-akhir ya Abu Zuri Al-akhir <coughs> Al-maratul lati Dakhlat Baytana Immati Nah Al-maratul lati Dakhlat Terjim Wanita yang masuk ke rumah kami adalah bibikku. Niang bibikku. Nah, tapi bibik ini Bibi dari bapa atau dari ibu? Dari bapa. Nah. Baik. An-nisa'u lati dakhalna a'mamati. A'ma? A'mamati. Ah, umu A'mamati sahih. Nah. nah, sahih? Sahih, sahih. Ammatun jam'uhu amamaton. Amamaton. Saya kan? Ana wala ana siti ya kan? Ana nsin. La bas. sementara kita jawab apa tadi? Amamah. Baik, la bas. Anna nanti kita terjemuh bahasa. Kenapa? Al-mar'atu sahi an-nisa'at. nisa saya al-mar'at tidak punya jamaknya. Nah, hanya an-nisa'na. طيب wanita wanita yang baru saja masuk ke rumah kami adalah bibi-bibiku. Nah, an-nisa'ul lati dakhanna na baitana am sahih. Nah. Ahsant. Uh, eh, نقرا at-tam 15 terakhir اولا, ثم نفتح المجلى المستمع. Kita baca dulu at 15 ayat yang terakhir. Baru setelah itu kita buka slas satu contoh ikhwanan akhwat di rumah. Nah. Yang terakhir, kawin jumalan Musta'amilan al kalimat al atiyah kawin jumal bentuklah uh, kalimat-kalimat mustaamilan dengan menggunakan kata-kata berikut. Masyaarin latihan yang bermanfaat sekali ya, kawan Ada beberapa, beberapa kata di sini. wahid, itsnan, thalatha, arba, khamsa, sitta, sab'a, thamania. 8 thamani kalimat. Antum buat masing-masing kata menjadi jumlah Mufida Masing-masing kata menjadi uh, dimasukkan ke dalam kalimat. Sempurna Siap Ikhwan, kita mulai Ikhwan di dulu hmm. Tiga soal saja Baru setelah itu kita lanjutkan untuk para Ikhwan akhwat di rumah Mana Yabda'at Taba'an? Uh, Labu dan Yabda'at oh, nah. Anta Fadliya Abu Zahri Rafa'ah Raf Rafa'ah Rafa'ah Rafa'ah Rafa'ah Allah Rafa'ah Allah nah. Al-Mu'minina fil Jannah derajat umatimina di jannah. صحيح. Nam. Rafa uh, al Raf uh, al ya Allah derajat ulama di jannah. Hake. Nam. Rafa Allah derajat ulama di jannah. Terjemah. Allah swt mengangkat derajat para ahli ilmu di surga. Nam. Mm, Nam. Sahih. Asan. Barakah Allah ke. Contoh yang baik. Contohnya bagus. sekali Mereka. Mereka. Mereka. Mereka. Mereka. Mereka. Mereka. Mereka. Mereka. Mereka. Mereka. Mereka. Mereka. Abu Abdullah Abu Maryam. Afadla Abu, Abu Maryam. Khalaqallahu al-jinna minan nar. Khalaqallahu al-jin janna min minan. Minan. Al-jinna aw al-jinna min nar. Nah, terjem? Allah menciptakan jin dari api. Sahih, ahsan. Al-akhir Abu Abdullah. 'Ada. Mamana 'ada ya, al-karim? Raja'ah. Nah, mamana raja'ah? 'Ada. Nah, sahih. <laughs> ahsan. <coughs> مره نعم. اده. اده ابي نعم. اده ابي من من مكه. ما شاء الله. اده ابي من مكه. الامره ما شاء الله او الحج امين ان شاء الله. اده ابي من مكه صحيح نعم. انتهينا من الاخوه في السور والان نفتح المجال يا حسان للاخوه kami berikan kesempatan kembali bagi para pendengar ujah yang ingin berinteraksi secara langsung di 0218236543 Dan untuk informasi, jama' dari kalimat, kalimat anatun, ammatun. Ammatun. Ammatun. Ammatun. Ahsan. Eh. Nah, bahasa anhu, Nah. Ahsan. Nah, nah, nah, barakallahu. Anak nasih terhadap. Jadi dirawat saja? Nah. nah. Bahasa, lah. Mungkin dikolohnya saya. Padalik. Padalik. Al-mar'atul-latih dakhalat baytana ammati. Nah. Al-Nisa'ul-Lati Dakhulna Baitana Ammati Ammati Sahih Al-Nisa'ul-Lati Al-Nisa'ul-Lati Al-Nisa'ul-Lati Kita berikan kesempatan uh, Untuk pendengar OJ ingin berinteras Darah langsung di 021 Dan untuk Tentum semua Silahkan untuk menjawab Dari Tamrin yang ke-13 14 kemudian 15 insyaallah taala ya sehingga kita uh, selesaikan kajian pada kesempatan malam ini. Assalamualaikum Ehlan dengan siapa di mana? Tangerang. Uh, mohon maaf Bapak dikeraskan sedikit suaranya. Silakan. Abu Hamid dari Tangerang. Iya. Fadal, fadal ya Abu Hamid. Antum punya bukunya? Naam. Ya. Fadal uh, Ikhra uh, Antum baca Latihan ke-14 Nomor 1 Al-Fatatul Lati Dari sini Latihan ke-14 eh, 14 dulu nah. Atau Antum pilih latihan 15 Fadal 15, -15. Fadal 15 Seserah Antum Yang mana? 15 yang belum kita baca Atau 14 Al-Jad Al-Jad Fadal, Fadal. Al Masya'at Sudah siapkan sepertinya Jawaban untuk Al-Jad Fadal Al jaddu dhahaba ila al masjid. Masha Allah. Al jaddu dhahaba ila al masjid. Nah. Terjem? Kaki itu pergi ke masjid. Sahih. Ahsant. Satu lagi Antum bisa? bisa. Mimma. Mimma, Mimma khalaqallahu al jinn. Mimma khalaqallahu al jinn. Sahih. Naam. Terjem? Di apa Allah menciptakan jin? Sahih. Ahsant. Naam. Antum bisa satu lagi, Akhi? Bima sekalian atau cukup? Iya. Yeah. Fadzal, Fadzal, bima. Bima khatatal hija. Antum, fadzal, bima khatatal hija. Ahsan, nama. Terjem. Dengan apa kamu membunuh dari? Ahsan, barakallahu fiikum. Terima kasih, Abu Hamid. Jazakallah khair. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah khair kepada Abu Hamid di tengram dan kita berikan dan sepertinya diberikan kesempatan uh, memilih bagi peninggalan saudara. Tambahannya ingin dijawabnya. Fodhar. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Di Bogor Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Alhamdulillah, anda kepalu. Alhamdulillah bakhir ayatul. Masya Allah. Fodilah, seramah antemu yang mana lima belah, leman laten lima belas atau padas? Ensamah seramah. Kamsetahasarah. Sant. Lima, amma dua sekalian. Lima ya saja. Lima dan amma, bisa. Fodil. Di usahakan tidak tidak sama seperti contoh. Antem buat sendiri. Nah, Fodil. Lima dahabta ila al maidani. Masya Allah. Lima dahabta ila al maidan. Nah. Dah hab tu liusah hidul korat kalau koda. Masya Allah. Dah hab tu liusah hidah. Mas Anton lengkap semua. Sudah. Soalnya dan jawabannya. Masya Allah. Ah Sant. Nam. Terakhir. Amma. Amma. Amma basta fisku ki. Amma bhatta fisku. Amma bhatta fisku. Sahih. Nam. Atau terjemahkan. Amma bhatta fisku eh uh, dari apa? Uh, apa yang kamu cari? Apa yang kamu cari di pasar? Naam. Naam. Sudah siapkan jawabannya sekalian? Naam. Naam. Masyaallah. Fadal. Ba'stu ba ani at-ta'am. Masyaallah. <laughs> Ba'tu ani at-ta'am. Sahih. Sahih. Naam. Sahih ya <laughs> akhi. Nah. Nah. Saya mencari nah, makanan. Nah. Sahih. Barakallahu waikum. Syukran akhi. Jazakallahu khairan. Masyaallah. Ba'an. Ba'an. Waikum salam. Assalamu Eh peserta yang Salman di Bogor kita berikan kesempatan yang ketiga kembali bagi para pendengar roja di 0218236543. Silakan Anda memilih soal dan Anda juga menjawab. Ya di 0218236543. Baik, fadhil. Silakan. Asalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi dengan siapa? Mohsan, makasih. Mohsan. Eh fadhil, تفضل dari halaman Uh, 68 latihan ke-14 oh. di atas ummu Nasung al-fatatu. Ya tanya manar rajulul ladhi. Ha? Manar rajul manar rajulul ladhi dakhala baitukum al-an. Eh yang mana? It? Sebentar ummu. Ummu ke-13 13 belum ya? Belum. Oh, fadal. Oh. fadal, fadal, fadal, fadal. Tafaddali. Oh. Manar manar rijalul ladzina dakhalu baitukum al-an. Nah bayitukum al-an. Ahsantana. Tiga nomor sekaligus Gus, Muasan, lafas. Naam. Tafadhal. Ah, uh, isma'an. Ayna at Sahih. Ayna at-tullabu alladheena ja'u ams? Naam. Qara'ta? Darasa darabtu da daratul da awlad alladheena darab. Okay. Alladheena darabuli. Darabuni. Naam. So, Marratan ukhra, Muasan, sekali lagi. Dorobtu, dorobtu awladu, awladah. Nam, dorobtu awlada. Dorobtu awlada lahir nak dorobuni. Dorobuni. Dorobuni. Nam, nam. Dorobuni, dorobu karena uh, yang uh, a fa'ilnya jamak maka fa'ilnya harus jamasi. Nam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, eh, kita pada Um Hasan di Bekasi. Kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar Rojah di telepon 0218236543. Dan bagi Anda yang ingin bertanya via SMS, silakan di 0819896543. Jangan uh, lupa menyertakan nama dan alamatnya. Jadi kita angkat telepon selanjutnya. Ya, silakan. Asalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi dengan Um Ihsan. No, no. Setelah asa, setelah nah, setelah muhasan, pasti setelah muhasan lah. Fadil, terfadil ya muhasan. Nah, uh, ini saya mau jawab yang halam uh, tamrin lima ya. Labas, labas, yang mana kalimatnya mana? Uh, jadu sama Mimma Al jadu sama Mimma Iya. Yeah. Dua saja, fadil. Nah. Uh, jadu uh, ma'at walha dal jada. Ma'at walha dal jada, masya Allah. Bisa. sahih, sahih Bisa, ya. Betapa tingginya kakak ini, gitu. Yeah. Betapa, Betapa tingginya labas. Nah, uh, Terus uh, Mimma Mimma khalaqallahul insana ya ibn ya Adam Masya Allah Mimma khalaqallahul insana ya ibn Adam oh. Masya Allah Sahih Masya Allah oh. Barakallafikum uh, oh, Ada lagi Umum lagi. Coba-coba ini ya kan Lima fahim tadarsa Lima fahim tadarsa Lima fahim tadarsa Enam. yang oh, mana kamu Lima uh, Lima di sini artinya mengapa? Lima ma fahim tadarsa mengapa? Lima ma fahim tadars, oh. Jadi ulang sekali lagi umusan. Lima Lima ma fahim tadarsa. Sahih. Lima ma fahim tadars sahih. Anda dengar tadi Lima fahim ta tadi. Ada ma setelah Lima sahih. Fadil. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Harusnya kalau Kau karakter Quran apa sahabat? Amma um, misalnya amma um, yas'al, amma um, tas'al atau amma tabahath boleh begitu. Naam. Um, amma Bahasa fil masjid, fil masjid Itali. Naam, um, naam. Ada lagi umaisan? Sudah cukup? Iya, itu cukup. Baik, syukran. Jazakallahu khair. Barakallahu fika. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Dan kita berikan kesempatan kembali untuk Berapa orang telefon? Mungkin dua dua pertama lagi. Nah. Dua telefon mungkinnya kita terima di 0218236543. Silakan. Baik. Tafol doh. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Samsul Anam di mana? Ustaz Masya Allah Kalimahul. Nah, ya, keras itu ah Samsul Anam. suara orang terlemas sekali nak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa khair. Anta kebal Samsul Anam. ما شاء الله لما نراك منذ زمانة فضل يا سبس لنا طيب أنت،, أنت لا تستطيع أن تختار أنا الذي أختار لك أنا الذي أختار ماذا؟ لا أنا قلت لك لا أنت ما عندك خيار أنا الذي أختار لك فهمت؟ آه. أنا الذي أختار لك السؤال صحيح؟ ممكن؟ نعم ممكن لله ت... بسبب طيب آه، نعم آه، أنت تقرأ التمرين الرابع عشر عشر نعم الفتيات <تصفيق> التي أنا ثلاثة أسئلة مباشرة لا بس, لا بس. فضل, فضل. أربعة عشر أربعة عشر أربعة عشر الف الفتيات التي مع الطبيبة والمرأة هذه ثلاثة أسئلة مباشرة والمرأة نعم فضل الفتيات التي عند المديرة مريم نعم هي تبيك لا بس <تصفيق> Mundi yang diisi direktur adalah saudara Maryam Nah, saudari Maryam, Nah, al-fatiyatul lati عند Mudirati, akhwat Maria. Masya Allah. Al-fatiyatul lati عند. Sahih. Nah, dua. Mubasharah. Dua. Al-qubibatul lat. Al-qubibatul lati di mustajjal wiladati, intil surah. Nama. الطبيبات التي في مستشفى الغلادة من سنة الفراء صحيح محسنت نضاشرة رقم ثلاثة المرأة التي دخلت بيتنا عمتي بات بيتنا آه نعم بيتنا نعم المرأة التي دخلت بيتنا عمتي نعم النساء التي دخلت بيتنا دخلنا دخلنا an-nisa'u allati dakhalna naam bilat warahmatullahi wabarakatuh naam berikan untuk satu penonton terakhir bagi para pendengar ada kesempatan anda ingin ingin berpartisipasi dalam kajian kita malam ini Silakan di line telefon 021 823 6543. Ei, foldol. Terputus. Memberikan kesempatan kembali bagi para pendengar roja di line telefon 021 823 6543 untuk kesempatan terakhir uh, penutup lagian kita pada tamrin yang kesembilan. Insyaallah pekannya akan datang kita lanjutkan di hadar yang ke sepuluh. Silakan di 021 823 6543. Ya, silakan. Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Dengan siapa di mana? Abu Hamidah ibar, labas. Labas, labas Labas Labas Abu Hamidah Labas Labas Abu Hamida. Ya yang mana uh... asyar akhi? Fadol Yang mana antum? Hamzat asyar Hamzat asyar Fadol Yang mana? Kalimat yang mana? Lima wa amma Lima wa amma Baik. Alakhir. Lima kutal tala hayata Naam uh, uh, Sudah ada yang Jawab oh. seperti itu ya Antum jawabannya yang lain Soal yang oh. lain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 Pertanyaan yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz telah menjelaskan Musul ada dua bentuk yaitu Mufrat dan jamak tadi dijelaskan Dan bagaimana ke bentuk musanna Yang merupakan bentuk ketiga Dari uh, isim musul Jazakullahi khair. Nah Ustaz ini soal yang bagus sekali nah. uh, Sebenarnya Penulis buku ini sengaja Tidak menyebutkan yang musanna Sama seperti Beliau penulis buku ini ketika menjelaskan tentang domir misalnya atau tentang ismul isyarah Itu belum menjelaskan bagaimana bentuk al-musannanya Nah ini sepertinya dan sengaja Dalam rangka untuk tashil Untuk memudahkan bagi pembaca yang baru saja belajar bahasa Arab Tapi tidak mengapa kita jelaskan di sini Untuk musannanya Untuk muzakkar musanna Maka dia ditambah setelah zal, alif dan nul Al-ladhani Ana ulang kalau mufradnya allazi maka musannanya allazani jamaknya allazina jadi allazi mufrad musanna allazani jamaknya allazina nah uh, begitu pula untuk allati tinggal tambah uh, bagaimana untuk musannanya allati allatani tambah alif dan nun sama seperti allazani allatani nah jadi mufrodnya allati, kemudian musannya, uh, musannanya mutsananya allatani dua orang, kemudian yang jamaknya allati atau allaib. Wallahu a'lam bissawab. Paham, kan? Dan jika enggak apa-apa kita angkat telepon yang Evan, pertanyaan yang kedua. Dalam tamrin yang ke-13 nomor 3, darabuni. Bagaimana bentuk penulisannya? <coughs> Darabu, d, Ra Ba lalu ada uh, wau. Nah. lalu ada Uh, sebelum wow ada alif, tapi karena sudah ada ada zomir nun, maka di alifnya dihilangkan. Darabuni tanpa oh. alif nam. Dan insyaAllah untuk kedepannya bagi para peninggal Roja yang biasa menyaksikan ya, siaran langsung kita via TV streaming Roja, mungkin akan kita siapkan alat tulis dan papan tulis sehingga akan memudahkan antum nah. mengetahui bentuk penulisan dalam bahasa Arabnya. Baik, jasa keleker atas pertanyaannya dan juga jawabannya saat kita angkat Pertanyaan yang keempat, selain empat huruf jara. Yang tersebut dalam latihan ini V uh, plus ma jadi vima Ada lagi, mungkin ini tambahan Dari Bapak Jazuli ja Jakarta uh, Jadi makmur Apa sama dengan contoh yang keempat Apabila ada huruf fi Bersambung dengan ma Menjadi vima Dalam surat 79 ayat 43 Apakah sama dengan contoh-contoh yang tersebut berikut ini Surat berapa? 79 ayat 43. Jika memang ma nya itu ma alistifhamiyah. Hmm. Karena ma itu ada ada banyak ini, ada banyak uh, makna. Ma itu bisa alistifhamiyah, bisa kata tanya, bisa juga ma almasdariah, bisa juga ma yang artinya ismul musul Ismul musul juga ada ma. Maka kalau ma di sini istim isim istifhamiyah, ismul istifham, kata tanya, maka iya ma nya harus di Uh, hilangkan alifnya Fima nah, Kita cek dulu Baru nanti kita akan berikan jawabannya straight. itu Surat 79 ayat uh, Al-Haqa Ayat berapa? Nah, 43 Bunyinya. Tanzilum uh, min Rabbil alamin Walau taqawwala alaina aynahuwa 79 79 ada 69 ya. Sebab itu surat 79 itu surat ayat uh, sembilan uh, uh, surat nasehat ayat berapa? 67. 43 ya. Di mana kami dikroha? Sahih. Ma' di sini. Ma' al isti'fa mi. Nah. Jadi sekali lagi pada bapak Jazuli di Jati Makmur dan kita angkat kembali. Ustaz, oh, apakah ada cirinya alif biasa berubah jadi alif maksurah? Naam Maksurah, bukan mansurah ya, kami ralat Alif maksurah Alif maksurah, nah. naam, maksurah Terus penggunaannya pada kata yang bagaimana Apakah ada ciri-ciri alif? bahwa kata tersebut termasuk alif maksurah Dalam satu kata di dalam Al-Arab <tuh> Yang bisa kita ketahui Ustaz Wallahualam, saya tidak tahu itu Wallahualam yang pasti mungkin yang bisa kita kasih kaidah bahawa tidak ada titik di bawahnya saja dan tunggu dan sebelumnya difatih saja. Nama untuk dijelaskan di, di sini untuk alif maksura memang alif yang bentuknya seperti ya hanya saja memang seperti ah Hasan katakan tidak ada uh, titik enam dan pengucapan huruf sebelumnya di fathah atau di kasrah. Di fathah. Kalau di kasrah maka tidak mungkin jadi alif santis itu nah. Baik. Uh, demikian seperti fathah dan uh, yang tadi disebutkan dalam contoh ini adalah makna. Makna. Ma ya. Pertanyaan berikutnya. Eh uh, Untuk kalimat eh uh, uh, kosakata saja dalam kalimat ini fathah Jamaknya adalah fityah. Apakah bisa digunakan untuk jamak bagi wanita? Kata fatah yang bermakna pemuda, jamaknya adalah fityah. Apakah kata fityah bisa digunakan untuk jamak bagi wanita? Nah, jamak untuk wanita ada khusus, al-fatayat tadi sudah kita jemus, jelaskan tadi. Al-fityah untuk laki-laki, untuk perempuan al-fatayat. Nah, tapi dalam penggunaan apakah fityah bisa juga untuk perempuan? Ana wallahu la mana, tidak tidak tahu wallah. Alam, ana, tida, tida, tida, tida, tida, tida. Oke, pertanyaan berikutnya dari Rina di EJTI Warna. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Oleh, apakah ini maksud dengan i'rab? Al-i'rab itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ajurum misalnya, Ibnu Ajurum dalam uh, Muqaddimah Al-Ajurrumiyah, "Al-i'rab huwa taghyiru aakhiril kalimati aw aakhiril kalimi ikhtilafi al-awamil ad-dakhilah 'alayha." Ini sebenarnya pertanyaan di luar daripada materi tadi, maaf Pak. Al "Al-i'rab huwa taghyiru aakhiril kalimi." Alirap Al adalah perubahan aakhiril kalimi, perubahan uh, huruf akhir dari setiap kata li ikhtilafil awabil dakhilati alaiha, disebabkan karena ada sebab yang menyebabkan hal itu. Ada amil, ada penyebabnya sehingga dia berubah. Apakah dia marfu, apakah dia uh, mansub ataukah dia um, majrur atau Uh, majizum Ini semua uh, sebenarnya nanti insya Allah akan dijelaskan pada babnya Tidak sekarang Tapi untuk permulaan al adalah uh, kesimpulannya al adalah perubahan Harakat pada setiap huruf uh, Huruf terakhir dari setiap kata Disebabkan karena ada uh, uh, Al-amil, ada faktor yang menyebabkan dia uh, berubah Nah Wallahualan besok Demikian uh, ada Uqtarina Dan pertanyaan berikutnya ada pendengar kita yang tidak mengikuti pada pembahasan halaman 44, kata lima, apakah juga bermakna lima-za di sekolah khair? Sahih, nah, lima juga berarti lima Enam Lima bisa juga untuk lima-za dan sudah kita jelaskan juga lima dengan hak pun juga bermakna lima-za. Jadi lima-za ada tiga bentuk, pertama lima-za, kemudian lima tanpa-za, kemudian lima dengan uh, hak. Wallah, wallah, maswa. Hey, berikutnya dari ummu jazil di ciputat pada kalimat hadzal kitabu ghalin bisakah kata ghalin diubah menjadi uh, afil taajub dan bagaimana uh, kalau sekiranya bisa bentuknya dalam kalimat hadzal kitabu ghalin kalimat ghalin diubah menjadi afil uh, taajub -ta maagla misalnya nah. Saya tidak tahu Karena ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dulu Sebelum kalimat itu bisa dijadikan sebagai isim uh, uh, Tafdil dalam uh, ta'ajib Nanti kita akan cek lagi Dan kita akan jawab mungkin uh, pada pekan depan InsyaAllah nah, Ya'fif ya insyaAllah Taib, uh, Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan uh, Malam yang berbahagia ini Dan Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan Latihan uh, Afwan Adhar Sotasi Pelajaran yang kesembilan. InsyaAllah pekan depan kita masuk ke Ad-Darsu al, al ashir dan uh, mohon maaf atas segala kekurangan Subhanahu Nabi Hamdik InsyaAllah ilaha ila anta Astaghfirullah wa atubu daik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh